Hallo maats, kom hoor gauw hier, ek wil jylle gauw vertel waar die naam Israel vandaan kom. Jylle het ons al gehoor van Israel. Nou kom ek vertel jylle wie is Israel. Toe Jacob op pad terug was na die plek toe waar hy oorspronkelijk vandaan kom, toe hy weg is van Laban af met al sy vrouwens en al sy diere en alles waarmee Jahwe hom geseen het, Toe kom hy op een plekkie waar hy besluit om geskenke vooruit te, te stier aan Esau, so dat Esau om goed gesind moet wees. En hy stier toe sy mense vooruit met al die geskenke en hy bly toe alleen achter. Maar die plek waar hy toe achter bly, is toe een man wat saam met hom daar bly. En hy het met die man geworstel, hy het met hom gestoe tot die dagbreek toe hy die hele nacht gestoe. En toe die man met wie hy stoei sien dat het licht word en dat hy nie vir Jacob kan oorwinnie, toe raak hy aan Jacob se heep, aan die holte van sy heep. En dit het toen nou veroorzaak dat Jacob se heep uit lid geraak het in die woorsteling met hom. En toe sê die man vir hom, Los my, laat ek kan gaan, want die dag het gebreek, dit het nou dag geword, die son gaan nou opkom. Maar, Jacob sê toe vir hom, ek sal jy nie laat gaan nie, ten sy jy my sien. En die man vraag toe vir hom, maar hoe is jou naam? En hy antwoord, ek is Jacob. En die man sê toe vir hom, jy sal nie meer Jacob genoem word nie, maar Israël. Want jy het geworstel, jy het gestoei met Elohim self en met die mense en het oorwin, jy het gewen. Daarop vraag Jacob toe nou maar, maar wie is hy? Maak toch die naam bekend, dat ek kan weet wie hy is. En hy sê toe vir hom, waarom vraag jy toch na my naam? En hy het om daar geseen. En Jacob het toe besef, wie hier die man is, dat het Yahweh self is. En hy sê, hier die plek sal van nou af Peniel genoem word, want ek het Elohim, ek het vir Jahwe self van aangezicht tot aangezicht gesien. Ek het sy gezicht gesien. En ek is gespaard, ek het nie gegaan nie. Wat die wonderlijke genade is vir my gegee. En die son het toe vir hom opgegaan. En toe hy by hierdie plek voorby was, het hy mank aan sy heep geloop. Vantoe af het hy soos 'n krippel mens geloop, want sy heep was nou baie seer. Daarom eet al die kinders van Israel vandag nog die heepsening van die dierkie glad nie. Omdat Jawe die holte van sy heep, van Jacob sy heep, aan die heepsening geraak het. Dit is uit respect uit. So maats, nou weet jylle dat Jacob sy naam verander het na Israel toe. So van nou of as jylle hoor ons praat van Israel, dan weet jylle, dit is nou uiteindelik Jacob, Abram en Isaac se sien Jacob. Ons praat weer later verder.